Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i avui doncs parlarem d'uns fets, d'una un, cosa que, que, que hem conegut a través de les xarxes socials. Ens va arribar la, fa unes setmanes un missatge a través de Facebook d'una persona doncs d'aquí, de, de casa nostra, i que ens feia saber doncs, que el seu projecte havia estat doncs escollit finalista dins de la primera edició dels Mediapro Labs. Ara, de seguida, explicarem què, què són aquesta, aquests, aquests projectes, aquesta aquest concurs, i ho farem amb l'Àlvaro de Baño, que poder, molts de vosaltres ara dir, ostres, Álvaro de podem sonar una mica de, de la ràdio. Álvaro, bon dia. Bon dia. És bon per aquí. Uh, uh, uh, pot ser que el disoni el teu nom, perquè vas estar vinculat amb Ràdio Palafrugell, també. Doncs sí, sí, fa potser... Dic, estic parlant de fa 15-16 anys, eh? bastant... bastant... Com que els nostres oients tenen molta memòria, segur sí, sí. que se'n recorden d'això, <laughs> doncs aquesta vinculació de, de l'Alberdo Banyo amb Ràdio Palafrugell doncs, ha estat fruit de la casualitat doncs, que hagi vingut avui fins aquí mm -hmm. i ens eh, expliquis doncs, ben bé aquest teu projecte eh, vinculat amb Palafrugell, vinculat amb nois i noies d'aquí de, de la vila i que ha estat doncs, finalista d'aquesta, com deiem primera edició dels Media Prolabs. Explica'ns primer de tot què és el Media Prolaps. El Mediapro Labs és una convocatòria, una iniciativa, que neix el desembre passat per part de Pro mm -hmm. amb els Javis i la Maya Maigadant, que és la, jefa de, la part digital de Pro. És una convocatòria oberta a tot l'estat per com en, uh, buscar nou talents segons diuen ells, no? Mm -hmm. I bé, bueno, jo aquest projecte, el que sembla que no els quiera, ja portava temps com donant voltes, perquè vaig presentar-lo a periodos jocs no? com a playground, com a baix, estan molt interessats, però no acabava, no acabava de ser qui ho buscava. El vaig posar i, bueno, vaig fer entrevista amb ells i, per la sorpresa, al maig em van dir que, bueno, que, que havia quedat els 22 de més de, mig, de de 550 persones, un dels 22, no? I clar, a mi em va alegrar molt més que perquè vaig estar en aquest projecte des de 2017 que vaig començar a escriure,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 l'ésser que pugui tenir aquest projecte és en gran part, sinó no, quasi tot per ells uh -huh. ah, de seguida parlarem de en què consisteix aquest, uh, aquest projecte de que se muera no qui no nos quiera 22 finalistes d'aquests de més de 500 uh, en 50. total, mm. Déu-n'hi-do no? No, no sé, tu dius que no t'ho esperaves però igualment quan tu vas presentar aquest projecte sempre hi ha l'esperança no? de, de poder ser reconegut d'alguna manera Home, jo sempre dic que quan perds un projecte, si és algo especial, tu ho sents, no? I jo aquest, eh, jo el que sempre intento tot el que faig és que sigui com molt orgànic. Mm -hmm. Que realment no sembla una pel·lícula, un curt, un documental, sinó que es vegi vida. I en aquest, en aquest cas, amb els nois que tenia com a actors i la temàtica que portaven, doncs sí que es notaven, jo ja sabia que era una cosa especial, no? Mm -hmm. I dir que part d'a aixòòs doncs, clar, dir quem call des del febrer que vaig tenir per l'entre entrevista fins al març que em van dir que, que eren els finalistes, doncs, clar van ser molts mesos d aagafar el projecte, donar-li mil voltes, preparar-los o i sigui que hi ha molta feina en això. i el que dic vaig començar a escriure aquest projecte, pensar-ho a, pensar a l'estiu del 2017 o sí sigui, ja em les coses amb molta calma. Bé Aquí hem tingut escriptors i també doncs, gent amb la cultura que... Doncs, les seves obres també comencen molts anys enrere i acaben doncs, quan acaben no? és això, a més és, tot és, forma part d'una evolució jo sempre dic que qualsevol d'això ressonat l'art és com una obra no? que realment l'obra te diu quan acaba uh -huh. no és tu que dius ha acabat el dia no, no. és quan veus que, que allà camina per si sola no? Uh, he pogut uh, llegir va ser arribar algunes captures d'imatge, no? doncs que entre d'altres coses, els finalistes seleccionats uh, ho eren perquè els seus projectes eren uh, dels doncs, més innovadors, també per la, cre la creativitat de les propostes, l'originalitat dels arguments i la connexió amb, amb temes, doncs, suposo que relacionats amb, amb, amb, el, amb el que seria la, la vida del municipi i també amb temes doncs, que poder, no, no s'aborden tant en els mitjans de comunicació. Mm. Tu ja buscaves això, vas, com, com va ser que a l'estiu del 2017 tu comences a pensar amb aquest projecte i, i com ha anat evolucionant també del 2017 a on som ara? Jo tinc una germana que té 18 anys, jo tinc 33, ¿vale? i fa 2 anys la Miranda, Miranda, hola, eh, clar, és, una nena, és una adolescent que li agrada molt el reggaeton, li agrada molt el trap,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 aquest fenomen de mediatització de, de la gent que en un temps era marginal és un fet més o menys com com va començar el, el hip hop als 80 i 90 als Estats Units no? mm -hmm. i clar vaig pensar, home, doncs això s'ha de ratatar no? d'alguna forma a part que, que dic que té molts paral·lismes però és molt diferent podem mirar Uh, perros callejeros, que els nanos es queden en un parc per fotre-se hòsties, no? Mm -hmm. Ara els nanos es, es diuen de tots amb missatges d'Instagram i s'etiqueten uns altres perquè ho vegin, o sigui, i quan més bif, que és el que és la forma que tens d'agressivitat a un altre, vocalment, sí. quan més tens amb un altre, més estatus té, o sigui, bàsicament és com séquinqui des de casa. <laughs> I això és el que m'ha interessat molt, no?, i agafar-lo i agafar un to d'humor que fos diferent, que no fos un humor molt exagerat, sinó més tipus humor nòrdic. I, bàsicament, això me sembla que és un ratat d'una generació que jo sento jo sento molt propera la meva. Mm -hmm. Perquè jo també vaig créixer aquí als pisos de la Mafre i amb gent de la Saoleda i érem també del barri, no?, érem la colla del barri. Doncs pues, més o menys això, però que adaptat a una nova... Els nous temps no? per aquesta explotació també té d x socials mm. com, això, com m' respiraar? Com, com, com ho, ho, ho es pot veure això? Com es plasma en, aquest, en, aquest, en aquesta sèrie? No? Seria, mm. tu que has fet com un, un, primer, un primer capítol pilot, seria això el que has presentat. Allà o ben bé has presentat el guió només. Jo fet un, vaig fer clar que això va començar com un curt. sent mm -hmm. un principi per un curt experimental si de narrativa molt fragmentada. I vaig haver presentar això i una bíblia, de, una pira de pàgines amb un primer pilot, amb un guió, o sigui, hi ha, hi ha molta, molta feina. Va haver-hi feina, no, Ostres, aquí? Sí, sí, sí, és que sí, encara hi ha molta feina, encara estic ha ja liat. Per tant, ara això tot just comença, podríem dir, va començar el 2017, però ara poder començar a agafar una mica més de forma, no? Sí, sí, sí, sí, clar és això, que a vegades sembla que... que veiem el santo, no, molts cops, i no, no, o sigui, jo porto amb això des del 2017, Ara tot just acabat un documental, bueno, acabat, estic en primera edició d'un documental que porto de 2016, ara estic mirant per fer una pel·lícula aquesta tardor, eh, que tinc a dir que l'Ajuntament m'està donant molt de suport, en especial eh, gràcies a Gómez i a la Vicky, l'Ajuntament, mm -hmm. que porto escrivint des de 2015. O sigui que tot porta molta feina, i t'has de dedicar i t'agrada moltíssim perquè perds moltes hores de tot per això. Clar, ara ens doncs, 2015, 2016, 2017, són projectes que es van solapant, per tant, clar, trobar la seva estona per cada, cada un, no sé si això és tu que dius, bueno, ara em sento amb això, ara em sento amb allò, o és més, ostres, ara em ve la inspiració per fer aquesta cosa que no pas per fer l'altre. Com, com, com, com t'organitzes, en aquest sentit? Doncs sí, és més o menys això, i a part com que... Com que els projectes que tinc són molt diferents uns dels altres, a vegades com que vols estar una cosa i vols ficar te a una altra, o potser una estàs editant i l'altre vols escriure i mm -hmm. vols estar cansat d'editar i et poses a escriure, o et fiques a conceptualitzar o visualitzar, o sigui, més o menys si sí, és com, com et sents, no? Però sempre intento que, que vagi més o menys allà a la part, no? O sigui, que tots vagin avançant. Mm -hmm. Per exemple, he tingut a vegades projectes un ha parat, i després, en dos mesos, l'he ficat al dia. O sigui, és més o menys... Sí, no m'agrada dir l'inspiració, perquè m'agrada dir com a Picasso, no? que l'inspiració em trobui treballant, mm. però sí que és més o menys un estat d'ànim, no? El, el fet de... Finalment, l'art no té que ser tan quadriculat, no? Té que ser ni tan com el que sents, No de les entranyes, i el que sentia en aquell moment era fer aquest, i després l'altre, o sigui, més o menys va tirant així. Mm -hmm. uh, ara ens comentaves doncs, aquesta pel·lícula, que també, doncs, uh, després en farem cinc cèntims, ja que, ja que hi som, ja que tenim aquí, però uh, centrant-nos novament en què se m'ho era, qui no és qui era, uh, també és important, no?, que uh, tu que ets d'aquí, doncs, uh, treballis novament aquí, amb gent d'aquí, perquè uh, a vegades, doncs, es té la idea, doncs, que si no vas a... Barcelona o fins i tot a altres llocs d'Europa no, no, no puguis fer doncs, projectes amb cara i ulls i tu estàs demostrant que no, que des de casa teva o sigui, des de casa teva, amb, amb el, bueno, sí, de casa teva també es poden fer les coses Si sí, és que a mi m'assembla que és molt important el fet de, de mirar al voltant i veure què hi ha per explicar no? o sigui, el món és a vegades molt més gran i molt més petit que fa 20 anys en el sentit de que la globalització ha fet que moviments culturals com aquest que es expliquen dels traperos, els mm -hmm. quinquis també, també estan a profeixer quasi cada nit escolto algun nano un mòbil i una cançó tota pastilla passant pel meu carrer, i això també pot passar a Barcelona no? mm -hmm. i també és més petit en el sentit que clar, o sigui, jo encara treballo per Mèxic com vaig viure m'has tants anys i encara m'estic a Mèxic cada dia o sigui, és com no, no, cal anar, no cal pensar en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 Vaig fer l'any passat un curtmetratge amb un senyor de pals, que es diu el Buixó, que és conegut a tothom, no? que sempre van córrer per allà a la carretera Llufrio. Mm -hmm. I un amic meu em va dir, ostres, aquest senyor s'ha de parlar d'ell, no? I clar, sí, sí, clar. O sigui, és això mateix, no? és mira al teu voltant, mira amb uns, ulls, amb uns ulls molt oberts i segurament tot arribarà. S'ha d'estar atent, perquè les coses més importants les sí, més sí, interessants sí. les tenim al costat de casa i, com que són coses que són habituals en el nostre entorn, no les, no les acabem d'apreciar. M'ha i... mirat en Josep Pla, que ha fet tota la seva obra feta a partir de lo que feia cada dia aquí. Mm -hmm. si sí, És una gran inspiració per mi, aquest home. Doncs amb aquests referents, eh, seguim aquesta conversa amb Álvaro de Banyo, guionista i director de curtmetratges. Com eh, a eh, eh, que, o sigui, tornant a, en el projecte en si, al final, és un dels finalistes, d'aquest projecte que has presentat, eh, quants guanyadors hi ha? Hi ha només un guanyador? O, o, I quin és el premi final? És això, o sigui, jo estic a la categoria de menció especial, diguem, mm -hmm. que són 17. Aquests ja estan entrant en, els, en, els, diguem, en el procés de, de, de veure què passa, no? de producció, mm -hmm. de que tenen els seus mecanismes per buscar a través de marques o de plataformes el, el, el pressupost i comencen a fer-ho. Després hi ha cinc finalistes en quan els, m'assembla que serà els Javis, el massa productora Soma Latina, escollirà en un d'ells mm -hmm. perquè sigui el guanyador. Dic, però jo el meu diguem, és diferent però ja està moguant-se d'alguna altra forma no? mm. o sigui, seria com un segon premi però en aquest cas me sembla que ja és guai perquè ja està moguant-se i ja està sortint a molts llocs o sigui, vaig flipar com va sortir el meu nom a Fotogrames o a o Sigui per mi això ja és, com... ja és el premi quasi I, i quina finalitat et persegueixes tu amb aquest projecte? Que, que, que on t'hauria arribar O on vols arribar? Primer de tot sense semblar que ho centri, fer una cosa que m'agradi mm -hmm. que ja digui, ostres, és el meu projecte i m'agrada molt i segon m'agradaria que, que la gent el pròxim cop que vegi uns nanos en un parc escoltant reggaeton o i manjant pipes es parlin dos cops a pensar què estan fent, no? Mm -hmm. Que no sempre la primera reacció que tenim és com de nos de banda I, i no perquè molts cops aquesta gent doncs, té una història prèvia i mm -hmm. Fa que fa per algunes coses, i m'assembla que tot el, tot el que he pogut fer sempre a la meva vida cinematogràfica ha sigut com donar veu a la gent que, que li costa sobreviure, o que ho té més complicat per això, no? I és el que vull, possiblement que el pròxim cop que vegi algun nano amb un mòbil o tota pastilla pel carrer, es doncs pensi, nostres, que també hi ha sigut jove, no? O sigui, els hi toca això ara. Mm -hmm. És com donar a conèixer també aquesta generació una forma més més propera adaptat als nous temps no? al final sí. clar, això potser passar passa eh, quan tinguem 60 o 70 anys que no, no comprenem doncs, el jovent de, de, de l'època però clar eh, al final no, no podem fer les mateixes coses que fèiem nosaltres o que farem nosaltres perquè eh, doncs els temps canvien Va, sempre hi ha la, la noció aquesta de que si no per exemple si no escoltes música que els teus pares es molesta no, no, no estàs fi l'adolescència no pots fer el mateix no deien comprendre això eh, així doncs eh... Amb aquesta voluntat, no sé amb quines plataformes aspires a poder-ho oferir això, no sé si en, en, petit, en petita pantalla o fins i tot en, en gran pantalla en, en, no, en cinemes de on es projectin. Doncs, el que eh... passa que no sé què puc dir que no puc dir d'això i me sembla que no puc. Dir. No podem avançar-ho. No podem avançar-ho. No? No, bueno. no tinc clar què puc dir que no puc dir i jo no dic res. No tenim el contracte aquí no? per saber què es pot dir. Doncs ho deixarem així. S'està moventest estànt movent, si sí, és i per tant mm. això és important i en parlarem, et, convidem, et convidarem novament, quan ja sàpiguem ben bé què podem dir, però és interessant doncs, que la gent sàpiga que tenim aquest projecte doncs, creat per un palau de Forgellenc, eh, on doncs, hi surt la nostra vila i a més a més també hi surten doncs, adolescents de, de casa nostra. Eh, avui volíem posar la mirada en això i aprofitant que tenim aquí eh, a l'espera d'aviam doncs, cap on s'acaba movent aquest projecte doncs eh, també explica'ns aquests altres projectes en què estàs immers i que algun d'ells doncs, ja veurà properament la llum, no? Sí, el, el que tinc més avançat potser és un documental que es diu Costa Lada. Rock que va sobre uh -huh. sobre una època sobre els 90 sobre la bòbila, a la bòbila vella a Camitamariu va haver una escena de punk rock molt, molt, molt important que va començar aquí i es va estendre per Sant Feliu per Blanes uh -huh i és un documental d'una hora i mitja sobre els personatges que van crear jo i el per què no? i en, una, en un macrorelat seria una espècie de radiografia dels 90 l'ambient dels 90 no? mm -hmm. que era una època molt complicada va haver una sisma social molt bèstia a, a partir d'entrada del PP, l'equipsis econòmica jo sempre dic que que fos final de mil·lenni també hi havia algun tipus de noció psicològica ja rara, en plan de, ostres, sembla que s'acaba alguna cosa, i és una va ser una época molt complicada, i la volia retratar a partir d'aquí, de dels personatges d'aquí, no? I aquest és el projecte que tinc més avançat, possiblement, estic buscant-li casa ara, i ha gent interessada, i després tinc el llargmetratge que vull fer aquest tardor i vent, que es diu Naufragi, està barat en fets reals uh, meus i d'amics meus sobre la gent que a partir de l' cri econòmica del 2008 vam tenir que marxar fora de l'estranger uh -huh. i a la tornada trobes que, que el món que tu coneixies no no existeix. Ha canviat per bé per dolent i peròu ha canviat i clar és el fet d'adaptar-te a una nova realitat que que ha canviat mentre tu estaves fora. És un canvi, és una adaptació forçada i molt bèstia, no? I aquesta és... Això, això va bé, això s'acabarà fent i serà una gran pel·lícula, segur. Sí, molt bé. Sí. Uh, com que està feta a partir de, de, de vivències reals, també, sí. um, com ho estàs treballant o com ho penses treballar això? Uh, vull dir, en aquest, és un llarg metratge, utilitzaràs actors o, o gent, doncs, poder no, no professional? Mm'arada molt treballar amb gent que no sic professional, com l'altre Gironní La Vercerra. No? Perquè de casa miva, Jo sóc de banyoles. Ah doncs mira, orgu, orgull i de... gironí.ver Serra. Mm -hmm. som molt fan seu. Mm'agrada -hmm. eh, molt agafar actors que no són actors. principalment, m'arada agafar gent que tingui un caràcter i a una aura, una aura, una cosa especial. No? Mm -hmm. per Això estic que gent del poble gent del poble, gent de voltants que vegi que pugui donar el, pugui donar el porte no? i mm -hmm. que tinguin alguna cosa especial sobretot és més important hi tantíssima història de, de pel·lícules que han, agafat, que han agafat gent del carrer i al final ha funcionat millor perquè clar, és el que t'he deia abans no? jo vull que les meves pel·lícules tinguin un pi de pròpia siguin orgàniques no es vegi com que volia gravar una cosa no? sinó que possiblement m'he ficat per allà i cosa sense que sàpigués ningú perquè sentar més aquesta sensació que aquesta pel·lícula serà un mòbil amb un iphone perquè el que deies abans no s'ha d'innovar i s'ha d'adaptar una a lo que ve i al final la qualitat la qualitat pugui tenir un iphone o una càmera digital és el que hem a dir que finalment l i veiem sentit no costa un euro ja siga amb un iphone o una càmera wi o amb una àrea Alexxa si fer una cosa que tingui sentit visual és molt fàcil, o sigui, és saber el que vols i, i tenir present com fer-ho Doncs Álvaro, seguirem atents als teus passos, perquè en aquest moment doncs, has estat reconegut, el teu projecte i també doncs, la gent que ja ha participat mm. gent d'aquí, com dèiem doncs, dins d'aquesta primera edició dels MediaPro Labs i doncs, amb aquest gran resultat ja, amb aquesta menció dins d'aquests més 550 projectes que es van presentar I Semblen doncs, pocs però no, ostres no, no, moltíssims. Clar, després ser, ser un dels 22 finalistes doncs ja és un, un què i seguirem, perquè ens has dit que s'està movent aquest projecte que se muera qui no, no es quera mm. doncs seguirem atents per on es mou i ja saps, quan tu sàpigues o oh, Sí, quan ja sàpiques què pots explicar eh, referent a aquests moviments que s'estaven avenient en torno a aquest projecte, doncs, eh, et convidem aquí a que tornis a, a Ràdio Palafrugell i ens usiquis bonament i també doncs, ens posis a, a, al dia de com estan els rats dels projectes que tens eh, en marxa, aquest eh, Costa Brava.rock i també aquest eh, llargmetratge anomenat Naufragi. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies, Gaudí. bé.